Folytatódik a kettes számrendszer itt a Rádió Café 986 Polettel, Veres Dorával, Lexivel a Pult magat. És ahogy megszokhattátok, 9 óra után mindig van egy férfi vendégünk, most is megérkezett hozzánk a stúdióba, fiola János. Köszöntjük. Jó reggelt. Jó reggelt. Jó reggelt. Reg. Reg. Hagyjuk nyugton és a az olvasgat egy kis napilapot. lapot, hogy beszélgethetünk. Egyrészt nem napilap, lap, másrészt nem kell béké, nem az évtől idő béké hagyjanak. Akkor maradjunk a napilapoknál minden reggel, minden kávéhoz mi minden napilap, vagy csak amit éppen bedob a postás, vagy világháló? Igen, a világhálót nem ismerem, postást nem láttam ezer éve, úgyhogy... De hát egy újságírónak nem az a munkája, hogy mindent mindig ismerjen, és tudjanak a világról. Igen, de ez nem biztos hogy feltétlenül ezek a módszerek léteznek, én magamat általában egy ilyen párnához szoktam hasonlítani, úszik és egy kis planktonokat teszik, állandóan úsznia kell egyébként. Döglék, de mert Tehát, hogy ön találják meg a hírek? Nem, pedig el a híreket? Nem, járok fel alá a világban, és akkor azok úgy rám ragadnak. Kis szimbiózisban? Nem, nem, semmilyen szimbiózis, nem, ez a pickup módszer, nem, mondom még egyszer, megszűröm, fogaimom, bemegy a planktos, és nem jön ki. És például, ami szóbeliséget illeti, mert ugye az emberrel tapadnak információk beszélgetésfoszlányok által, Ön ö, mindenkit szüretlenül beenged, és belül döntje el, hogy ö, ennek hitelt adjak-e, vagy sem? Vagy eleve van egy külső szűrő? Először is emberekkel nem nagyon szoktam Beszélget a kívül beszélgetni, azon kívül pedig hát olyan vagyok, mint az orvos. Azt mondom, vedd le, megvizsgálom, és aztán vagy azt mondom, hogy beteg, vagy azt mondom, hogy nem beteg. Ha beteg azt mondom, vagy az reszortom, vagy nem az reszortom. És mindig bízik a saját értekítéletével? az ah, isten dönt. Eddig nem csortom. 85-90 százalékos biztonsággal dolgozunk, az De mondom, akkor is, hogyha mondjuk a műsorába betelefonálnak, és két mondat után megszakítja, leteszi? Minden esetben annak megvan az oka. tehát aki azt gondolja, hogy ez valami valami valamiféle hihetetlen és hirtelen szeszély, az téved. Pedig sok ilyen kritika érje, akkor azokkal mit kezd? Semmi. Nem érdekel a kritika. Hát azt nem mondtam, hogy nem érdekel, de hát... Uh, uh, én így dolgozom most. Amikor este csináltam az ennyit, 152 évvel ezelőtt, akkor az másféle volt, ott nem is voltak telefonok. Ezért furcsa, hogy ezt mondjam, mert mindig az üt eszembe, hogyha hallgatom, vagy nézem, hogy, hogy alapvetően való belül valami nagyon érzékeny emberke van, és kívülről pedig ezt a kitimpáncért teszik hát fel, hogy növesztik. De nem, hát ez, ez csak így működik. Egyrészt azok a felnőttek, akiket én megismertem gyerekkoromban, és pszichiáterek, pszichológusok, orvosok, társadalomkutatók voltak, vagy asztalosok. De nehéz életük van, azok mind ilyenek voltak, és az ember aztán, ha sokat van a gladiátoriskolában, és sokat lép fel a kolosseumban, akkor ilyenné válik. De miért? És az, az első nagy pofonok mikor jöttek? De ez nem úgy működik, hogy egy pofon, egy négyzetcentiméter kipin, két pofon, hát két hát négyzetcentiméter. Hát ami, amikor a maguk jött, hát ugyanakkor, a gyerekkorban, de hát a, annak a mostani létezésemhez nem hiszem, hogy sok köze volna. De nem úgy jobb egyébként, hogyha néha az ember mégis kiadja azt, amit érez belül? De folyamatosan Hát akkor mire van a páncél? Fúha, ez egy nagy ellenvonás akkor, hogy. Nem, hát ez olyan, mint a személy is hárkát, egy, egy oldalúan átteresztő. Aztán az, hogy egyébként ez hogyan működik, nem pontosan ugyanazt teresztem ki, mint ami bejön. Aha. Az ember ez az a, az az az a... a biózmózis, a a biózmózis. <laughs> hát ha nem ugyanazt teresztem ki, ami bejön, tehát akkor. És ha nagyon vulgáris lennék, azt mondanám, hogy amit kegyed megeszik, és aztán távozik önből, az se Na jó, de hát szagra, színe nem, de szagra kell. Talán... <laughs> Hogy szagra ugyanaz, Hát Nézd, Nézzé, sem vizsgáltam soha közelbe. De, de akkor én most, ha család... belegondolt a saját uh, emésztésembe, meg mindazok éppen, akik akikhez közel álltam az elmúlt 47 <hállt> év folyamán, akkor azoknál nem fordult elő, hogyha a húsleves ebédelte volna. <hállt> akkor, húsleves akkor annak megfelelő illat is távozott belőlük, de <hállt> ez egy önálló ezt... <hállt> regény témája lehetne. Jó, most tényleg nem akarok később belefolyni, de például tudod, hogy a kukoricát nem emésztjük meg, tehát ez felfedezhető az ürülékben. De elnök, Tán, van a ürülékben. Hát akkor nyilván vannak olyan dolgok. Látja ebből maga nem erről beszélt, maga azt mondta, hogy ugyanolyan illat. Aki kukoricát eszik, az Kéne nem lehetne. kukorica illatot hagy maga után. Hát leszámít, egyébként ez egy nagy lehetőség lenne Na a vegyiparnak, a vegyiparnak, hogy ugye pontosan ugyanolyan illatokat Riztel gyártsanak. És akkor, igen, és akkor bemegy az ember az előző ember után a vécébe, és akkor azt mondaná, hogy maga rakott krumplit, ebből uborkas És Akkor azt gondolják, hogy milyen nehéz lenne, mert legalább 600-800 féle ilyen kell, hogy ott legyen, mert ugye külön kell az uborka. A láttához, és no, külön a baj, kell, és a... Igen, hát azért az, az nagyon kemény mert De ezt például szerint ezt most most itt kell kopiráni, szóval de. szerintem. Beláthatatlan de lehet, hogy az egész cég hirtel, most itt elkezd Forosperni, tudtam, hogy eddig ugyan a kommunikáci irányában hatolt, hat, hat, hat de most a megypar. Hát a borsodkennel kéne felvenni a kapcsolatot, az ugyan elég nagy cég, de meg kéne próbálni egy hátha lehet ilyen illatokat. Mivel a gasztrománia, tehát ilyen gasztronómiai műsor következik utánunk, találhatjuk ezt a témát most. De lehetséges, hogy kifejezetten itt vágyat gerjesztünk, hát nem tudhatjuk. Egy jó varga béles hát nem tudom, de ez, ez például teljesen mert Ez, ez megfogott. Hát, ez ez ez, ez, ez hát nem volt még eddig ilyen. Egy minden gyönyör, onnan indult ki, hogy ugyanaz jön neki belőle, mint amiben innen indultuk. Nem, hát akkor Viszont a elhangzott ez a 47 év, ami azt jelenti, hogy nem, titkol, de hogy nem titkolja a korát. Mert azért... Nem. Nem aztán mindenki egy ilyen ügy, főleg 40 után. Nem tudom, az én hiúságom azt szerintem az idővel csökkenem, meg az életkoromat illeti, hát az annyi mennyi. Több, nincs... Több vagyok, mint petőfi volt valaha. Nincs, nincs, nincs öregedési félelem. Itt volt nálunk egyszer Presser Gábor, aki hosszasan beszélt arról, hogy ő például retteg, egyre inkább retteg és fél ahogy halad előre a kor van egy vicc nagyon hosszú, de csak a poénját mondom és az uh -huh. a legvége azt mondja, hogy féltem, amíg éltem hát most, most, most ne, látom, hogy nem, féle mi az eleje, hallottak beszélgetnek? nem, valaki kimegy a temetőbe, a féljes hírjához és akkor izé, jön, azért jön a, jön, a, jön a szellem és hogy hú, én vagyok a Jimmy és <síns> akkor... Szóval... bár nem annak egy másik poén, az nem is én vagyok a Jimmy mindig, mindegy egy nem, tudom, nem hogy... fél semmitől azt, jaj, viszont a, a Jimmyvel kapcsolatban eszemélyzed, hogy mit fogunk elmesélni zene alatt a... Eödményre. Uh, Jó, de a filmnek a történet kell is következik és a trickmi. This is it. Jaj, amit nagyon szeretek, az a kettes számrendszer. Imádom, amikor több nő beszél hozzám egyszerre. Preszter Gábor vagyok. Egészen Jalan. pontosan kettő. Minden vendégünk. vendégnek itt kell hagyni egy ilyen... Bizony. Egy ilyen <laughs> ez, ez így is lesz. Mondjuk a szakos spray után, vagy valami szpré után, mert talán könnyebb dolgunk lesz, ezt is lehet majd nekünk mondani. Viszont ilyenkor, amikor a Presszer Gábor ajánlunk, vagy le, vagy ilyen, ilyen azonosítunk, akkor mindig érdekel, hogy a vendég szereti el, hogyha két ember, vagy két nő beszél hozzá egyszerre, vagy nem. Vagy még egy is sok. Nincs nekem ezzel kapcsolatban semmiféle előképzete. Nincs ha hát, Hogy a két nő beszél egyszerre? Nekem ez ügyben nem, nincs. Én magam részéről a társas műsorvezetést akkor szeretem, hogyha annak van funkciója, de hogy ennek van-e funkciója, az majd utólag belül ki. De nem nem feltétlenül a rádiózásról beszélünk, ezért nyilván előfordult az életében, hogy. <gül> volt szó arról, hogy leszek majd, a szintén korai téma, hogy leszek valami csoport szexnek az alanya, de abból is kimaradtam, hogy nem tudom, hogy milyen két nővel együtt. Ezt le. nem mi kérdeztük korábban. Rendben, van, arra volt, hogy milyen élményeim de <gül> Nem erre kell egyből a szexre gondolni. <gül> és jelen... egyből a szexre gondoltam, nemrég még a vécében voltunk. <gül> tehát olyan nem volt, hogy ült a konyhában és vagy nem tudom. Az azt gondoltam, hogy két nő legyen Nem, be nem csak beszélt önhöz. Á, volt két erre. nő az életemben, ott volt az anyja és a lánya, és aztán egy válás következtében ezek megfeleződtek. Hol az anyja beszélt hozzám, hol a lányom. Most az utóbbi időben, főleg az utóbbi. És uh, például zavarja vagy bosszantja a női csevegésnek? Tehát ilyen női csivítés, belül egy kávéz... Beszokott ülni kávézónval? Nem. Ritként. Ön csak van nem, és általában működik. Tehát nekem van egy ilyen pótméter a telefon, és bármikor lehúzom. Tehát emberek beszélnek, mint a halak az akváriumban, nem hallom őket. Te teljes falazás van olyankor. Teljes. De ugye nem? Tehát amikor idejöttem, csak hogy milyenek az emberek, és ugye azt kérdezte, hogy hogy élek. Ugye először felhívtam az asszisztenst, hogy pontosan melyik a vörös Marti utca, bár sejtettem, de nem voltam benne biztos. Oké, megtaláltam. A hunyadi tértől jöttem, nem volt egy jó ötlet, de nem volt rossz se. A Donnak azóta lénye, a hunyadi térnél megálltam, és át egy barom részegenben, de olyan részeg volt, mint az atom. Tehát, hogy ránézésre volt. Ebben van gyakorlatom, apukámtól örököltem külföldön, ha apukám megkérdezte, hogy hol van a nem tudom kicsoda, az vak, vagy vak volt, vagy süket, vagy tök részeg, <gül> vagy, külföldi, vagy, külföldi, vagy külföldi. De ezen az emberrel látszott, hogy... Csak részeg. Hogy, hogy popsi részeg, de ez nem baj, hát mindenki leteket az ablakot, mondtam, jó napot kívánok, merre felé növekednek a számok. Ugye ezt kérdeztem, mert ugye kétfelé növekedhetnek. Azért ez egy nagyon Azt mondja kérdés. nekem, hogy nem látja. Mondom, de ott van egy tábla, ugye én most az életkoromból adódva, most kell majd multifokális szemüveget venni, és így nem tudom pontosan, ez, ez, ez, ez, ezzel nem láttam. Csak úgy sejtettem. De mondom, uram, oda van írva. Aztán éreztem, hogy nem biztos, hogy jó embert választottam. Azt, hogy ismerem magát a tévéből. Mondom neki, ez most neutrális téma kettőn között. Ha megmondaná, hogy merrefelé növekednek a számok. Azt mondja, nagyon szerettem a műsorát. Na, akkor a másik két nő. Mondom nekik, hogy. Ha megmondanák, hogy merre felé növekednek a számok, hogy én ezt hogy értem? Mondom, de, is, hogy én hogy értem? Igazuk volt. Igazuk volt. Hogy lett volna? Milyen szürel is kérdés, hogy már hát, látod a táblát, hogy hova de Ha nem teszünk három ebben az utcában, akkor mondhatom azt, hogy naív szőrke, hogy hát nullától fölfelé. De ezek egyrészt nem voltak naivak, másrészt nem voltak szőkék. <gül> Harmadrészt, ahogy a poényák mondjam a dolognak, egyáltalán van poénya, amit a mindent megnéztek, az ellenkező irányba mutattak. Tehát addig én már kiszálltam az autóból, Megnéztem, hogy merre felé növekednek a számok, és amikor a nő mutatott a blohaluizatért felé, akkor magamban azt gondoltam, hogy édesem, engem nem fogsz átvenni, mert Errefelé, a rotterbiller felé nőnek, Tehát és a pontok. Nem, hogy rossz indulatok voltak, mert rosszat válaszoltak, vagy pedig azt, hogy tévedtek. Most akkor mi voltak? Vagy ostobák, vagy ostobák, mert hogy nem értem a hát, voltak, akiket nem tudtam idővel elerakni, és én rájuk szorultam átmenetileg, de magamra szorulok. Szóval ez, ez a tanulság, hogy nem jó úgy megölegedni, hogy egy ember maga le, mert ami kocsit vezet, addig ki is tud szállni. Nem jöttek mögöttem, megnéztem, merre növekszik, arra jöttem. Ha rajtuk múlva nem lennék itt. Minden ember potenciális hallgató? Minden ember potenciális hülye. Ellenség is, minden De ember potenciális ügye engem is Természetesen ellenség. engem is De ellenség is egyben minden ember nem, ezzel nem gondolkodtam, nekem az nagyon tetszett, de amikor azt mondom, hogy potenciális hülye, akkor még egyszer mondom, hogy én is benne vétek, még miért azt gondolnák, hogy én mindenkit lenézek, ez egyetlen nem igaz, de annyira tetszett nekem, hogy először megbizonyosodtak a szituációról, és teljes magabiztossággal mutattak az ellenkező irányba. Találkozott ön már hasonló mértékű fündisznósággal, mint maga? Bennem, nem, nem foglalkozom ezzel, Nem. Nem. Nem találkozott még sündisznókkal? Nem, nem, én szóval egyrészt magammal a szónak ebben az értelmében én már nem foglalkozom, másrésztről meg ha találkoznék, hát nem tudom, nem hiszem, hogy a sündisznósága lenne az, ami engem érdekel. Hát mi érdekel akkor önben, önnek egy emberek? Mit ember? érdekel önben az emberek egyáltalán, ha viszont kívánom? Hát nem tudom. Erre nem tudnék jól válaszolni. Hát az biztos nem, vagy az biztos, hogy igen, hogy hogy a kávét, mert mi cukor, cukros kávét adtunk és... Nem, és nem az, tudom. A kifejezés volt az arcán. Nem tudom. Um... Ez fontos, hogy ki, hogy főzi a kávét? Nem, az nem fontos. A kávé, hogy fontosnak, hogy, hogy ki főzi a kávét, ez a kettő külön igen, hogy hogy főzi, hogy milyen koreog, koreográfiával, azt még nem tudom. Jó, néztem. akkor az, hogy milyen a végeredmény. A milyen a végeredmény, ez feltétlenül, természetesen. Ma nem lenne lényeges. Na, hát akkor legalább tudunk egy támpontot, hogy onnan ítéli meg a Járos az embereket. És, és hát a oldaláról most konkrétan igen. igen. Mi történt a telefon után, illetve az ideigazítás? Volt még valami történet? Extra Nem. csavar a reggel folyamán? Nem, több nem volt, de ez nagyon megmaradt bennem, ezek az emberek ott az utasok. És mi ez de... a részeg, bocsdor, és a részeg, aki azt mondta, hogy ja, ismerem magát a tévéből, ez egy gyakori szító, tehát ilyen kicsit bezárkozva, rosszkedően reggel levánszorok két kifliér, és a közérben nem az, a... Nem... az lesz a válasz, hogy nem eszik ki. Nálam kifliér. nem lehet levánszorulni, nem leván Olyan leván távolságban van az első ilyen, íz, hogy nem lehet Most Mostanában egyébként is, ha levánszorulok, magyar nemzetet szoktam venni, megnézem, hogy éppen mit írnak rólam. Nem. Ha majd akkor. De, de nem lesz leván a közérben. És ez meg, meg, meg nem tudom. az ez... zavarja, hogy felismeri, tömören és röviden. Esete te válogatok. Ezetve válogatja. Azért, nem? válogatja. Tehát, nem. Nem, nem tudom azt mondani, hogy az egyiknek örülök, a másiknak bosszankodom. attól függ, hogy éppen mi történik. De én a saját ismertségemmel többé-kevésbé. Megtanult a élni. Én azt gondolom, hogy olyan életkoromra lettem ismert, amire azt szokták mondani, hogy bejártam, tolnát, baranyát. Én magamtól függetlenül, hogy milyen benyomást keltek, én már olyan nagy, nem vagyok oda. Tehát ha megismernek, attól nem vagyok oda. Ha nem ismernek meg, akkor nem vagyok vissza. Kisértetés és érthetetlen volt, mint a kimilyen szavót eszik. Nem, Köszönöm. hát igazából most is hárman vagyunk, hiszen itt van velünk Fiala János, a kettes számrendszerben, akit ismét köszöntünk a második fél és is örökre, tehát ez még így lesz háromszor, Át, valamit szeretettel szeretet, köszöntünk, jem. jaj de jó, hogy itt van. Ott hagytuk amba, hogy uh, asszisztens nője van. Uh, miért? A idősebb gyere? megbízható hölgy? Nem. Köszönöm, maguk hány névesek? 25 huszon, és 30 között. Ő, ő egy darabbal több nem sokkal. Igen? Igen. Így adódott, telefonos volt a Kaliszó Rádióban, aztán átmenetleg elvesztettük egymást. éppen láttam, győr György Híván éve a Népszabadságban a Kalisztó Rádió kapcsán, a Magyar Rádióról. Ehm, és, és aztán pedig, amikor én éjszakai műsorfőnök lettem a Magyar Rádióban 1994-ben, akkor azt követően, hogy Nagy Kati is ott volt még, még fel lehetett venni még egy embert, és akkor áthívtam őt, aztán amikor a multimédiában dolgozott, és áthívtam, és aztán onnantól kezdve Munkailag együtt koptattuk az életünket. Egy végtől megbízható ember? Diszkrét megbízható, nem beszélj sokat, és nem zaklatja feleslegesen. Egy és mindig... ilyen tökéletes robotemberi vonásokkal, azt kell, hogy mondjam. De miért nincsen határidő naplója? Vagy, vagy kis telefonkönyve, ami alapján igazodhatná a napi teendőihez? Vagy először, először is, a nagyon profán akarnék lenni, azt mondanám, hogy gyerekkorom óta, bármikor is bármit csináltam, független attól, hogy magányos, harcos vagyok -e vagy sem, vagy minek tűnök, mindig szerettem valakinek megmutatni azt, amit csinálok. A rádió, vagy a televízió tipikusan az a műfaj, a tévé kevésbé, mert ott az néhány ember van, hogy ott ül velem szemben és neki mondom. Tehát én egy mikrofonban nem szeretnék beszélni. Ja, tehát akkor ő a figyelő szem. Befigyelő fül reagális. Most már a mai Odásra? Megpróbáltam maguktól felhívni telefonon, de maguknál is valami kódrendszer van. Nem, az majd azért, elmondjuk, van, hogy elmondjuk. mit Minden van, de a dolognak az a lényeg, hogy csak úgy szabadon ne lehessen telefonálni, mert ugye ki tudja, hogy mit összetelefonálnak az itt dolgozók, és aztán meg azért nem jöttem be a mobilomért, hogy felhívjam. Ez gyerekkorában az apa volt, vagy ki volt a figyelő ember, akinek ilyen... Nézzük, szerelmek, szóval. szerelmek voltak még olyanok, mint a Hompola, de a Hompola ebből a szempontból nem szerelem. Tehát ő egy, egy, egy munkatárs, egyébként meg a szerelmek voltak ilyenek. nem volt, nem Miért mindig a nők? Hát mert talán ők bírtak olyan vonásokkal, ami által az ember szívesen velük meg azt, amit éppen. Alkotott. de a pillanatnyi érzékenység, vagy hogy azonnal látszik egy nő arcán, amit gondol és nem játék nem hiszem, hogy annak idén, amikor én ezt csináltam, ezt átgondoltam volna ösztönösen? ösztönösen aztán jól alakult például az ember megpróbálhatna az apja melléből szívni az anya tejet, de nem megy de nem azért, mert nincs, de nem csak azért, mert nincs apa tej, hanem hanem így adódik az anyja megszűrt és akkor hozzáfordul hogy aztán ez miért van így? Azt a csányitól kell megkérdezni ez szigorú ember volt a papa? Szigorú ember volt-e az én apukám? Nem hiszem, hogy szigorú ember lett volna. Volt egy képe a világról, és ahhoz megpróbált engem idomítani, és már felnőtt voltam, amikor kiderült, hogy az előseért mindig annak megfelelően, ahogy engem tanított. És ez nagy csalódás volt? Nem volt nagy csalódás, apukám magára is már azt mondta, hogy helyette, amikor őt megcsinálták, is inkább moziba kellett volna menni. És az én nevelésemben is benne volt. Nem volt egy ilyen túláradó szeretett az én szüleimben, inkább ilyen intellektuális vonásokat lehetett bennük felfedezni, Mindenki ami ezért egy nem, hogy mindenki járt analízisbe. Igen, én, nem, én voltam, én vagyok az, aki 18 éves kora óta jár analízisbe. Uh, de az nem. Az apám azt szerette volna, hogyha Thomas Mann-t olvastam volna, csesemőkoromban Wagner-t hallgattam volna, Bridgesztem volna, és latinul és angul tanultam volna, mire úgy nagyjából 5 éves vagyok. És zongoráztam volna. Ez, hát ez majdnem mind be, be mindegyiket elkezdték. elkezdték, és mindegyik felébe harmadába sikerült. És akkor nem, nem is volt ilyen nagy ja, kamaszkori... A csokoládét is kellett volna szeretnem. Nagy kamaszkori lázadás, tehát itt Thomas Mann és a bridge ellen, egy hosszú a jubit korszak. Hát, lássuk, hogy az ember lázadni nem Thomas Mann és a bridge ellen szokott. <gül> szóval azért legyünk őszinték. Nem, én egy ilyen szalonforradal már voltam. Nem, nem voltam olyan, aki olyan nagyon robbandgatott volna, akár a szó, szoros, akár a szóképletes értelmében. Ugye, a harmadik gimnáziumba ki kellett venni abból a gimnáziumból, amelyet hát aztán végül ott hagyott Gyurcsány Ferenc is. De, de miért? Másokból, mert ez egy elit gimnázium volt, amelyben az ember nem találta el, nem volt ott egy ember szagú nevelés, és aztán átmentem a Radnótiba, ami annál szagú volt. Na jó, de hát azért biztos volt valami oka annak, vagy öntönön kirúgták? Vagy nem rúgtak el... ki, az előjöttem, mert meg azt sem biztos, hogy kirúgt, rosszul éreztem. magam. És például ilyen döntés... kamaszkorom volt, és a többiekkel úgy vesztem össze, hogy egyedül éreztem magam, és nem találtam a helyem, magam, úgy éreztem, hogy mindenki összefogott. Ellenem volt igazságügyi miniszter, fia ült mellettem, és mindenki oda mert volt egy ilyen fali cikkezés, egy ilyen és akkor az féliskola iskola oda járt azon, az, az, az, azon élvezett, hogy... Éppen milyen módon írnak róla, én hogyan válaszolok, és az egész nagyon embertelen. De ez focsa, miért sem, ha most is így lenne? Péső? Ez miért volt? Iskolából? Valamilyen, valamilyen, valamilyen baráti beszólás. társaság, vagy ilyen beszólás, valami baráti társaság felbomlott, amiben én ilyen rosszul viselkedtem, vagy beszóltam volna egy nőnek, aki talán tetszett nekem, de az, az, annak meg más tetszett, csak többiek ezt megszólták. Egyet az a mód, hogy ez felkerült a fari ez nekem otthon megvan. Nagy szerelmeimnek, szoktam megmutatni. Ez a levelezgetés? Levelezget. Igen, hát ez 17 éves koromban volt. Hát ez 6 vagy 7 levél, amelyet kiraktak a faliúságra egyettel egyet. Leszámítva, mert E István megír aki. De ez egy ilyen nyilvános megszégyenítés volt? Nem, ez nem az volt, ez el egy ilyen levelezés. Az osztályfőnököm azt mondta Esz József, hogy szóljak rá, mert azt talán jobb lesz. Akkor válaszoltam, akkor elmérgesedett. Ugye az apács így, a, a, a, volt a tanári előttek is, mindenki 8 óra előtt ott volt. Mi az utolsó padban nőttünk a Markojával és mindenki ott, ott tétlenkedett és olvasta, hogy éppen mi van kint a és az egész olyan jópofának tűnt, miközben egy ilyen nyilvános autódafér volt valójában. És akkor ott el, hogy újságíró lesz? Hát ez egy jó kérdés. Nem. Akkor hol? Sehol. Ez az, az, De, az várjá, várjá, Dóri, mert azért, engem még az is érdekel, hogy egy 17 éves korában azt a döntést, hogy a Radnótiba, ez gondolom megszületett. Tehát például ilyen döntéseket kellett egyeztetni a szülőkkel, vagy úgy volt, hogy én most kiállom azt, csinálsz, amit a nélkül nem lehetett volna megcsinálni. Az a srác, aki megírta a levelét és nem raktak ki, ami szerintem egyébként egy gyaláztatós cselekedet volt. Gyáva, gyáva, gyáva cselekedet, vagy az egy gyáva, az egy gyáva cselekedet volt. Ő, őt megkérdeztem arról, hogy ő egyébként ezt miért tette, mert Olyanok voltunk, mintha barátok lennünk, és ő mondta azt, hogy átmegy a Radnótiba. Magyar az az egyetlen fiú, aki benné megbíztam, arról kidőlt, hogy elmegy, és akkor arra kértem a szüleimet, hogy ezt intézzék el, ami egyébként nem volt könnyű, mert az 50-es Lorántudomány Egyetem iskolái egymás között nem szívesen fogadtak embereket, de akkor átmentem 74-ben a Radnótiba. És akkor abból a barátságból, barátság maradt tovább? Elősz? Nem, az akkodó szépen elenyészett ott már. És nem találkozott az ott az, ott uh -huh. az ominózus levél partnerével? Találkoztam, de nem beszélgettünk erről soha. De nem járok viszont osztály találkozókról. Emiatt? Hát miért te járnál dohányot is sokra se? Aradnót semmilyen jár osztály találkozóra, nem járok. Nem, miért? Azt, hogy nem beszélgettek erről, amikor találkoztattam. Nem, nem hiszem, ilyen, ilyen, hogy. Azt akkor nem beszéltük meg azt követően voltam már kíváncsi arra, mit az, az egy olyan kegyetlen cselekedet volt, mint amit egy gyerek elkövet a lepkével. Abban a különbség, hogy én életben maradtam, a legkét, ha ugye szétszedi a gyerek, akkor azt már nem nagyon szokott utána elszállni onnan. Ott engem darabokra szettek, tételezzük fel, hogy igazuk volt. Még abban is belevek. Igazuk volt. Akkor sem lehetett azt megtenni, tanári segédlettel, nem vagyok rájuk kíváncsi. És a többiekre sem vagyok kíváncsi, akik viszont ugye nem vettek részt ebben a levelezésben. Viszont nem reagáltak, vagy nem tették le a voksukat sehová? Én arra emlékszem, hogy az utolsó osztályfőnöki órán elsírtam magam, amikor, amikor arról volt szó, hogy ez az egész milyen. Elsírtam magam is, ortítottam azt. Tehát azt éreztem, hogy ez valami mérhetetlen igazságtalanság, ami történik. Akkor is, hogy egyébként az az ok, ami ezt kiváltotta, az igaz. Tehát ez nem lehet megoldása annak, hogy valakit a jó útra térítsenek. Ez nem furcsa, hogy azóta is ezért keveredik ilyen helyzetekben, mint hogy ez lenne a keresztje. Ilyenben nem. Az volt mindennek a teteje? Bármény nem, hát az elvileg egy az baráti társaság volt. Tehát hogy az, ahol engem most támadnak, azok nem, ebben az értelemben sose voltak a barátaim. De semleges közeg. Hát az ahhoz, az képest nem, ahhoz képest feltétlenül, ahhoz képest feltétlenül. De hát azért ez 30 év után is ilyen... Évvel meg átérzéssel beszél hogy ez egy iszonyú Minden, fájóság. Mi, mi, nem, nem, mindenről itt. Tehát, ha valami megmaradt bennem például, akkor az a, az mindaz, ami a gyerekkori attitűdöm volt, az mind megmaradt benne. Meg, velem együtt nőttek, megváltoztak, de mint attitűd megmaradt. A világ megváltása, igazság, a lendület. Bajnokaság. Az se, inkább az igazság érzet. Hát gyerekként gyáva voltam. Aztán benned közben megtanultam, hogy az igazság, érzetének az ember adott esetben érvényt szerezhet. Hogy ez minden esetben jól csinálja vagy sem, de, de nem voltam gyerekkoromban az igazságbajnok, később se lettem az, de később elhittem azt, amit gyerekkoromban nem hittem el. Hogy és van volt, ami szintén köszönöm, de mennyire igaz, hogy minden igazságnak legalább két oldala van, nem, és nem. mindig van háromfajta jó igazság, nincs. vagy nincs. nincs. A világ nem fekete és fehér, de hát inkább fehér és inkább fekete. Nem, a fehérnek vannak törtfehér, meg tojás. változat. van, változó, akkor két oldal van, én... és a két oldalnak vannak árnyalatai, de nem is három oldal. És az a fajta igazság mellett, nem is azt mondom, hogy kardoskodás, hanem az igazság menet, kiállás. Én azt gondolom, hogy önnél úgy is jelentkezik, hogy... És ezt nagyon sokszor erényének szokták mondani, hogy... Nem gondolkodik, tehát nem, nem játszik, nem játszik szerepet, nincs az, hogy akkor most előveszem ezt az arcomat, és így mondom, vagy, hanem rögtön, azonnal vág és mondja. Ez is... Uh Hát Kialakult, ez, vagy ez egy, egy alap tulajdonsága? Ne, alaptulajdonsága, nem, ez ugyanabban a függésben, mint amit az előbb mondtam, hogy ma úgy gondolom, hogy nem kell azon különösebben hosszú ideig gondolkodnom, ami régen azt néztem. Hát ugyanúgy, mint ugye régen azt nézte az ember, hogyha ha igaza van, de sze, bele szemben egy sokkal nagyobb ember van, akkor vajon megengedheti a -e magának, mint a médiában ilyen szempontból az embernek a nagysága már, mint hogy mekkora, akkor mint a Schwarzenegger, vagy sem, nincs jelentősége, nem gondolkozom rajta. Ez rögtön jön. Hát azt követően, hogy magamban eldöntöm, ami elég gyorsan szokott történni, vagy sehogy, hiszen az is létezik, hogy ezt elnyomja, mint egy csikket, akkor igen. És ez a magánéletben is így van. A magánéletben az elmúlt időben így, így lett, de ez már ott nem egy ugyanilyen jó módszer. Nem, hát ugye ez abból adódik, hogy az ember alapvetően nem tud más lenni a munkájában, mint, mint a magánéletében. Valamelyik azonosul, vagy a másikhoz, és ez biztos, hogy nem egy jó vonal. De a lányommal például nem vagyok ilyen. Az egyetlen, akivel nem ilyen vagyok, az a lányom. De az egy teljes bizalom? Adnál több. Mi? Akkor hát ez, ez a megfejtetetlen szerelem. Hát, tegnap is így volt, ugye leitta magát kólával a mamut moziban, és akkor én úgy gondoltam, hogy nem fogom kiengedni egy ilyen állapotban, és akkor megbeszéltük, hogy hol lehet találni egy vasalót, és akkor nem tudom, nyolckor nem biztos, hogy találunk vasalót a mamutban, és akkor megegyeztünk, hogy a BC-ben az a szárító. Aztán érzékeli a kólát is a, a pulóverében, és ott, ott megszárítottam a pulóverét. Nagyon-nagyon romantikus szituáció Most Az ott lévő emberek nem egészen értették, hogy mi egy nő a bc az apja mit gyömössz bele a de ez legyen a mi édes titkunk. És a lányának mindig igaza van? Nem, én most azt mondom, hogy mi hogyan működünk. Igen, együtt. Néztem. Nem tartom, tehát hogy mondjam, a munkámban se tartom száma, nem húzok strigulákat a lányommal, az, az tényleg olyan, mint a szerelemben, ahol az ember egyszerre ösztönösen cselekszik. Tehát a lányomnak pisilnie kellett, és én utána már nem tudtam a hihetetlen családot jól nézni, mert azon gondolkodtam, hogy ki kéne menni, mert nem jó, ha valaki úgy ül benne, hogy pisilnie kell. És azt néztem, hogy mennyire mozog. Úgy tűnik nekem, hogy azért ö, a lánya, gondolom egy mosolyál egy tekintete azonnal kenyérekeni. Nem, mert azért természetesen erről nincs szóval, nő, teljesen elviselhetetlen, és egyébként is egyfolytában ordítás hát csicks Nem másféleképpen elviselhetetlen, mint én. Ő úgy elvisel, én úgy vagyok elviselhetetlen, ami én vagyok, ő meg úgy elviselhetetlen. Ő például bár tegnap beszéltem a magyar nemzet aki végre visszaér, és arra kértem a lányomat, hogy hi a Szaturn, abban az üzletben voltunk. Én arra kértem, hogy ne ordítson. Kérdezhetnék beszélni a Liszkai úrral, de nem, akkor elkezdett ordítani és mondtam neki, hogy de nem, hagyd a, de nem, és akkor én futni el tőle, hogy majd úgyis megtaláljuk egymást, mert csak nem fogjuk elveszteni. Ő meg rohant utánam, és közben próbáltam adatokat egyeztetni, hogy mikor tudnánk találkozni. Ne és azt mondta, hogy adjon engem már békér, hogy tudjak telefonálni. És nem. Nem. És ha ismerősökkel találkozom, akkor sem. Ismerősökkel sem vagyok beszélgetni. Hát ez az elői féltékenység, ez teljesen természetes. Hát, Megszokt, két olyan, éves már beszélhet, persze. És akkor egyszer nem, és az, az hihetetem. Az apa az enyém. Mással Igen. ne beszéljen, mással nem Igen, műzzel. ez valószínűleg így mert engem vigyen fel a padlást. Igen, ez abszolút így van. Na hát adategyeztetés kérdeztél, dori, hogy miért. Igen, csak nem tudom, hogy 52, de belefuthatunk. Miért egyeztet adatokat? A... A már említett újság főszerkesztőjével? A telefonszámát írtam föl, mert szerettem volna bele találkozni és megbeszélni valamit. Mit? Egy olyan dolgot, ami kialakult kertőnk között is, ami nem is hogy szombat való. Akkor erről most nem beszélünk. Beszélhetnénk, de semmi jelentősége nincsen. Szóval, hogy mondjam, ez egy, ez egy más hangulatú beszélgetés, az, hogy nekem most vannak történéseim és abban a történések... Tehát azon... azok a történések, amikről azért mi is tudunk, meghallunk. hallunk. Tehát... Igen, de ez nem egy ilyen titokzatos dolog, az én munkámból adódóan, de az ember, és ezt ez, is ér érdekes dolog, mert nem arról van szó, hogy az ember ne beszélhetne róla, hanem arról van szó, hogy, hogy, hogy az embernek el kell tudnia választani az, hogy ami vele napközben történik, ha találkozik mondjuk egy nővel vagy egy barátjával, hogy el lehet tölteni az estét anélkül, hogy kiderülne, hogy vele mi történt napközben. Tehát az, aki el, azt várja el, beleértve engem, hogy az foglalkoztassa a másikat, este, ami vele történt, ami valószínűtlen, egyszerűt nem az foglalkoztatja, az, az önhit. Én nem vagyok az. Na de két dolog van, az egyik az, hogy nyilván mindenkit érdekel ez az eset, és aztán. Ez az egy, gyöngyös, egy nagyon jó kérdés. mert amikor beszélgettem, Erdin és Szabó már és megkérdezte tőlem, hogy hogy vagyok, és mondta, mondtam neki, hogy hát, tudhat, hogy hogy vagyok, hát olvashatott rólam, de mondta, hogy hát ő nem olvasott semmit, mi van. Tehát egyáltalán nincs így. Épp legutóbb hallottam, hogy a december 5-ei népszavazásnak, nem tudom, mekkora rész, tehát adja a lakosság, mekkora része, azt se tudja, hogy egyáltalán Igen. van szavazás. Abból kell kiindulni, ami nagyon nehéz, és én egyébként most festem magam, mert azért ennyire jófej nem vagyok. <gül> nem, de abból kell kiindulni, hogy a másik nem tudja, hogy én ki vagyok. Nem tudja, nem, nem, nem, nem, nem, nem hogy a történeteimet nem tudja, nem tudja, hogy én, miért hogy tudja. Tehát úgy viselkedik velem, ha Szabó kettő József lennék, és én nem sértődhetek meg amiatt, hogy ő nem tudja, hogy én vagyok Jakub, csak Gabriella, és most estem le a lóról. Na most csak ez az előbb, nem tudtam a másik Nem, ez egy magadni. konkrét történet, a ügyen, A, a is teljesen ki volt akadva, hogy én az időt, tehát nem tudtam, hogy ő azért van nem jól, mert a lóról, és mondtam, hogy ne úgy de én ezt nem tudtam. Hogy lehet ezt nem tudni? Hát így. így. aztán, ha valaki nem tudja, hogy nekem most van egy történésem, amely történés remélhetőleg pár hét múlva teljesen lényegtelenné válik, mint hogy most is lehet, hogy lényegtelen, azt nem, nem veszem rossz névvel. A Dori kedvence következik. Igen, az Everlasting Love. És utána pedig jönnek a hírek címivel, és jövünk vissza még egy órára. És hielő János, a zenéről az Jö jutott jelent. magam eszembe, magamba, magam? hogy... Volt rekkendról korszak az életében nem. ilyen igazi rony ráz, ronylábú, nem? Nem. Se táncos, nem. tánciskolás? Az volt. Azt sejtettem, hogy olyan. Ez volt. volt. volt. Se tánciskolában jött az első szerelem? Nem. Vaj vagy mi Csa -csa -csa? Bovi. Na. <gül> <gül> Miért jöttem volna, a tánciskolában? Hát akkor szoktak élni, el ízadó tenyerű kamaszok, hogy hát, együtt szamba, akkor, az rumba... Nem. Ha nem, ha nem Oké, akkor mikor? Mikor jött? Nem tudom fogalmazni. Na hát Miért? azért az első szerelme bizony a ez Az első szerelem? hát az első szerelme, most melyiket tesszük az első szerelme, amikor az ember azt gondolja, hogy most szerelmes, akkor elkezdhetjük. Aztán azt az, az, az, az... és aztán az az, az első szerem, és aztán van az, ami materializálódik. Nem emlékszem az első szerelme. Nem tudom. Tehát arra emlékszem, hogy az általános iskolában kibe voltam szerelmes, de hogy ő volt -e az első szerelmes, egyáltalán nem tudnám És az első, aki azt mutat, hogy na ő a csajom hogy ő a csajom, soha nem mondta. Soha. Tehát én az elején, az elején ugye van ez a kifejezés, amiben benne van, hogy egy férfi mit csinál egy nővel. Igen. Azt én például tizenéves koromban olyan mérvően voltam feminista, hogy azt mondtam, hogy ez miért, miért kell így mondani, ez, ez, ez, ez, ez, miért, miért egy férfi zéli meg a nőt, ez nem kölcsönöse, nem élet? egy nő. Ez melyik szó, az, ez a Dori. Ez a B betűvel kezdődő. Amikor cselekvésre, a cselekvésre úgy ne érzi, hogy kötött ő Még előtte ez van. Ez ez előtte ez ez előtte val, mert külső nem egyeket mutat, de még nem mindent sajátított el. Ez nem egyáltalán nem baj. Még előtte van egy csomó érdekes élménynek. És akkor teljesen ki voltam ezen a és azt a szót sem tudtam kimondani, hogy a csaj. Tehát hát akkor tizenéves hát be mondjuk járunk, a tizenéves koromban. Járunk? Hát ez ilyen. Így. Nem is nagyon jártam senkivel sem, mert nagyon kamasz voltam, és áldott, csak körbe jártam ezt a. a 20 a években beztettem el az is. De ez egy ilyen komplikált ügy volt, vagy házi Én is voltam, jár és... akkor, nem, nekem nem voltak ilyen ügyei, nekem mindegyik látszólag komplikát volt, azt hiszem én voltam túl komplikált, de erre nem úgy emlékszem vissza, mint ez egy pozitív dolog hát volt, ilyen hazai kiadások udialán voltam ilyen minden mindenféle, Sturm und Drang a zongorázás még az, az eszembe jutott a hírek alatt, hogy úgy átsziklottunk a szülői elvárások és hogy tulajdonképpen az elvárásokból mi valósult meg Tehát például zongoratanulás volt tanulás -e? semmi nem valósult meg a szülői semmi. elvárásokból szerintem az, ha anyámat meghallgatnák akkor anyám azt mondaná, hogy ez a gyerek nem olyan, ez a gyerek utoljára 6 éves, 6 éves korában milyen helyes gyerek volt, Meg okos is? Talán nem tudom, de hogy akkor még köszönt, meg nem tudom, szép gyerek volt, meg izé... És Ez azért, azért mégiscsak, hogy Fiala János nevét meg a személyét ismerik országszerte, Ez sem billentett valamit a mérleg pozitív irányába, mama felé? Hogy hát azért csak az én fiam? Az én anyám fiam, az ilyen a külszívű, ember lánya, másféleképpen lágy Néha kiderül róla az, hogy azért van kötődés benne irányomban, de ezekhez egészen extrém situációk kellenek. Egyébként az, hogy van szíve és hogy, hogy jó ember, mert hát nyilván vagy jó ember, az alapvetően úgy derül ki, ahogy a lányommal együtt van. Tehát talán nagyon jó hatással vannak. Igen, igen. Sajnálom, hogy apámmal ez már nem esett meg. Hogy már nem is ismerte? Hát fogta magát, és a lányom születésre előtt három hónapban meghaltta magát. Uh -huh. nem találkoztak? Ők nem. nem, Hát csak a, a, az akkori feleségem, a lányom anyjának a hasát látta. Az azért ez úgy, úgy gömbölyödött, amiből lehetett tudni, hogy ebből azért... Lány lesz. Ne, azt nem, de gyerek lesz. Gyerek lesz. <laughs> és uh, mama főztje, te ez jól főzött? A nyelven az az főzött, az rosszul. Mutkor például nagyon jó volt. Mindig jó, de nem, hogy úgy is volt, hogy ugye milyen jót főzött. És akkor, amíg kamasz voltam, addig még valamennyi ideig válaszoltam, és aztán már nem válaszoltam. Ez az, ugye, de ez a Dafke csak azért, abszolút, is nem válaszoltam. Meg ugyanaz volt, hogy ha most vendéglőben lennénk, akkor mennyibe bekerülne, És akkor mondtam, az apukám mondott valamit, és én megmondtam, hogy 800 ezer forint. Csak akkor beárontottam az örömét, mert 800 ezer forint nem lehetett akkor egyebben. De hát miért lényeges, hogy mennyibe került volna ez egy vendéglőben? Ezt én nem is értem, hogy ez miért jött elő. Hát hogy, hát hogy mennyire az, értékes az érne? Az egész életem így alakult, anyám elrakta nem tudom micsodát, akármit, és akkor rá volt írva, hogy ezt nem tudom, 1512. február 5-én rakta el, és akkor kivette, felmelegítette, és azt mondta, hogy ah, ahhoz képest 1512-ben <gül> tette, ugye milyen jó. <gül> hát akkor mondta, igen, nagyon jó. És Fiala János nem ilyen elrakosgatós? Te nem. nem csak az ételekre gondolok, mélyhűtő szintjén, hanem hogy. Hogy rám, rám törés, és akkor mindenféléket kidobálok. Nem. Amióta elköltöztem a Szent István körútra, maga a lakás megkívánja, egy más legyen. Mert egy lakás, aminek van saját természete, és akkor ahhoz az ember, ha benne lakik, akkor alkalmazkodik. Ez a lakás van a semmi kellős közetén, mert nincs még volt se a közelben. Ez, ez, ez, ez. Hát azért ez nem olyan rossz hely. Nem egy rossz hely. Nem is egy jó hely, mert infrastruktúra közelben nincs de már nem jönnék vissza a városba szívesen. És a zöld meg oxigén? Hát először is előttem a, a semmit, tehát Feri hegyig látni. És ez kell egyébként? Nem, az egész életemet a lipótvárosba töltöttem el, de amikor elköltöztem tíz éve föl a Schwab akkor rájöttem arra, hogy az annak is megvan a maga előnye. És ez azt jelenti, hogy bármint az emlék nem felhalmozás, hogy hogy győztem, amikor kirámolják a cuccokat? Lomtalanítás. Igen, köszönöm, ezt a szót kerestem. Tehát lomtalanításnál a régi komol, régi könyvszekrény, hogyha már nincs már a funkciója, vagy lecseréltük másra, akkor megy az utcára. Alapvetően papírok vannak a mennyiségben tárgyak már. Annyira így. Inti... A lányom most például nem hallgatja a műsort, mert uh -huh. valószínűleg egyrészt nem tudja, hogy itt vagyok, másrészt fele már uton van. Múltkor fogtam magam is. Kiszonyítató mennyiséget összeállítottam, és odaadtam az asszisztensnőmnek, és a Kristinának, hogy adja oda a lányának. De miket, tehát könyveket, játékokat? Nem játékokat, két vagy három évesnek való. Nyilvánvaló volt, hogyha a lányommal ezt elkezdem, akkor, akkor, akkor a, a két harmadát kirakjuk, majd az egészet visszarakjuk, hogy persze, ezek nélkül is meg Nem is meg a vadát, ez normális is, is De Tulajdonképpen kegyetlen voltam, ugye, mert most ezt nem osztottam meg, mert De, de mi lesz nem hiányzik. csak jön, hogy hol nem van ez a lényeg. Nem, ezek nem olyanok. Ezek benne voltak két nagy ládában, és szerintem nem kerültek elő. És például a lánya rajzai? Hát ez egy, ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sokat rajzol. Én. Hát ez mert az előbb-utóbb gyarapodik, növekszik. Én nem rajzoltam annyit, mint ő. Ez, ez látja, ez tök életesen nincs van. Hát azok egyelőre ott vannak. Először is a lakásom tele van az ő fényképével, tehát meg a rajzaival. Annak idémérei Ferencnél volt így a család, így ablakokon és ajtókon otthon úgy bele voltak dugva de ezek a pici fényképek, nem nagy fényképek vannak így körbe volt rakva az egész az összes ajtó meg néhány ablak az nagyon imponáló volt annyi nem és nem úgy, de a lányommal van tele na hát itt folytatjuk a beszélgetést várjál, nem, nekem a valami van muszáj még a zene előtt üm, és nem rossz, amikor egy intimen vagy egy belsőségesebb helyzetben bekerül egy Hölgy az ön privát terébe és mindenhol, Erre a nagy... lányába bukkan. Én nagyon jól tudok válaszolni, mert ez nem így van, de látja, egyszer majd felhívom magukat, hogy végénképp ne legyen félélthető. És ha vettem egy pikászó képet Barcelonában, volt egy kiállítás. Egy, egy, szóval egy szóval nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, van nyomat. De nem, nem, nem, nem is van nyomat, nem családja igaz a szignó. Volt egy erotikus Picasso kiállítás Barcelonában. Ami csak arról szólt, arról, ami, ami B betűvel kezdődik, és maga de... még nem tudja, mert maga már műsort vezet, de még, még nem tudja, hogy az micsoda, de nagyon jó képek készültek, és vettem ott egyet. Tudom, hogy a barátnőről van szó. A barátnőről nem... van Na, szó, igaz? amit barátnő csinál, baráttal, vagy barát-barátnővel, és vannak olyanok, akik egyébként másféleképpen, de ott mindenki úgy tegye, hogy egyébként ő egyet. Egyébként Picasso, Picasso. Igen, és um, ott azt hiszem három kép volt benne. Kettőt elajándékoztam, most például a kideg ajándékostam, nem emlékszem, és a harmadikat megtartottam. Bekereteztem, ott volt az ágyam mellett. Hogy miért az ágyam mellett, azt nem tudom. Én én, ott, én oda... nem, nem, nem, nem, nem, de ez egy jó analitikus téma lesz nem, de nem, nem, nem, nem ott volt, és, és a lányom anyja egyszer ezt nagyon erőteljesen nehezményezte, és ebből egy ilyen házi polgárháború lett köztünk, hogy akkor ott maradhat-e, nem maradhat ott, hova rakjam, rakhatom-e egyáltalán bárhova, vagy esetleg fordítsa meg a képet, és a hátával viszont bárhol lehet, és aztán ez egy, ez, ez egy nagyon, ez, ilyen, ez a válaszom a kérdés, mert egyébként a lányom, az, tehát nyilvánvaló, hogy az, aki kifogás, hogy a lányommal van tele a lakás, annak nem lehet hely az én életemben, mert ez fordítva is így kell, hogy legyen, hogy én se tehetek megjérzést arra, hogyha valakinek olyan a családja, mint amilyen, de ez a kép, ez ez komoly. De ahány helyen ez volt már a lakásban? És a lányom mit szólt -e ehhez a képhez? Ez egy nagyon érdekes fiológiai kérdés, és én nem, kon, nem, nem mentem utána. Tehát én azt sem tudtam eldönteni, hogy ez a lányomat zavarja, vagy az anyát. Nem óhajtottam őket Ezsibben összeugrasztani, és azt se tudtam, hogy azzal kapcsolatos az információk, mert ugye a lányom gyakran eljött az anyja. Az nagyon fontos, hogy az ember azért ne akarjon szahart kavarni a saját családjában, és így nem tudom, hogy alapvetően a lányom az zavart el, vagy az anyja, mert ezért ez el e, a végén, mert a lányom ebből a szempontból pontosan olyan, mint ön, ő se tudta pontosan, hogy mi van a képen. És így aztán, aztán azt sem eldönteni, hogy ha zavarja, akkor mi zavarja benne? De azért a klasszikus kérdés már elhangzott, hogy apa, hogyha felnövök, akkor hogy feleségül. Nem. nem. Ez klasszikus kérdés? Persze. Nem. nem. Főleg az ilyen Málom, ap -ap -ap gyerek nem. szerelemnél mindig. Nem, nem, ez egyáltalán nem. Majd jön? Nem, nem tudom, hogy ez jönne, de, de én fiút szerettem volna, de... de Miért? Nem tudom, azt hittem, hogy az jobb, de... Aztán, mert vissza is kérdezte a lányom, hogy igaz-e az, hogy én fiút szerettem volna. Jó, de ez hát nem derült ki. Hát ez biztos valami rokoni körből. Leginkl... Egy jó indulatú rokon volt. Nem volt ez rossz indulat. Nem, nem, nem, Az is egy fontos kérdés, hogy az ember mit mondhat el a gyereknek. Ugye a gyerek megszületésének konkrét története van. És akkor az is elhangzott, hogy én ezt nem mondhatom el sohasem a gyereknek. Most nem fogom elmesélni. De egészen konkrét története van. Minden mozzanatára emlékszem. És nagyon jelentős küzdelemben vagyok az anyával, hogy mondjuk 18 éves korában én ezt elmesélhetem -e neki. Mármit a fogantatás pillanatát? Vagy a a körülményeket, a, a, elő... a pillanatát nem. A ja, helyet, a, a, a helyszínt, a, a körülményeket, az előzményeket. Ezek egész, ha csak addig el nem iszom az agyam, addig, akkor ezek teljesen konkrétak. És ezt nem szabad, eddig ez tabú. Tehát mit ő ő történt akkor, tud, amikor ha... ránk hogy apa tényleg fiút akartál-e? Mondtam, hogy nem mondtam neki, hogy ez lehet, hogy így van, de nálam nincs boldog a baba, aki annyira tudna örülni a lányának, mint én, és mint én tényleg nagyon örülök neki, és tényleg pontosan úgy viselkedem vele időnként, mint ahogy ő velem. Ezt azt hiszem, hogy nem el kell így higgyem, mert eznál sokkal több. Ez egy, ez egy egészen mély kapcsolat, amikor én elváltam az anyjától, először úgy ágyol, asztaltól, akkor én kikerültem az ő szobájába. Szó szóval fizikai értelmében, tehát én feküdtem vele szemben, ő volt a kiságyban, és minden reggel arra ébredtem, hogy rázza a kiságyat aztán egyszer csak fogtam magam és kiemeltem onnan is, onnantól fizikai közelségbe is kerültünk. Tehát nekem az érintés az nagyon fontos, és együtt voltunk a szigeten, másfél éves volt. Mi lenne akkor, hogyha a lányával történne, ne történjen, de valami hasonló eset, ami önnel történt az általános iskolában, hogy egy közösségből valamiért kiközösítették, nem, nem. vagy valamilyen furcsa történetek. Lá... Estek meg ön, mit mondaná a lányának nem tudom. Ö... Nem tudom, hát azt egyrészt ki kell várni, másrészt a lányom, és nem azért, mert én rossz körülmények között nevelkedtem, a lányom olyan érzelmi közeggel rendelkezik, nem csak az anyám miatt, mert az anyámat azért nem hagyom minden szempontból úgy, mint ahogy velem történt, vagy ahogy én visszaemlékszem rá, hát azért biztos, hogy azt mondja, hogy ez nem igaz, és az anyai nagyszülői, illetve az anya az olyan érzelmi hátteret teremt számára, pozitíve persze, hogy lány és nem fiú, Amiért én sohasem kaptam, és amivel kapcsolatban bennem nincs hiányérzet, mert az én életem. így volt, így marad, nem tudok rajta változtatni sem, uh, ő nem lesz ilyen. De igazából azért arra gondolok, hogyha meg kellene védeni, akkor megvédeni, vagy azt mondaná, hogy lányom, te csináltad, neked kell belőle kijönnöd. Amit meg kell védenem, attól megvédem, az összes többiben ez lesz. Hát ez azért a az az az azért jövendőbeli udvarlókat én nem irigylem. Ú, tényleg, az nincs, nehéz de nem. Szóval Á, ez nehéz Ez Ezt ez most csak mondja. Tehát azért az rettehetes lesz, amikor majd egyszer egy fiatal, mert egy ilyen pelhegyző, bajszú fiatal ember elviszi a gyönyörű lányát moziba. Induljunk ki abból, hogy ennél rosszabb a helyzet, és aztán sokkal jobb lett, amikor én elváltam. Boldog-boldogtalan, akivel kapcsolatban voltam, és akivel nem. Azt mondta, hogy most figyeljen meg, hogy az anyja az el fogja vinni, soha nem fogom látni, két hetente izé és bizé, és az anyára mondhatnék rosszat, hát nem fogom tenni, de az, a lányommal való kapcsolatom, azt nem mondom, hogy a alkult, hiszen nyilvánvaló, hogy egy csomka család, azt mondok, abban az értelmében, hogy elváltak a szülők, nem lehet olyan, mint egy normális, de hogy én egyébként töltöttem volna vele annyi időt, egyébként, mint így most, uh -huh. és ez az anyjának nagyon-nagyon jelentős közel van, azt nem tudom. És én bennem akkor olyan rettegés volt a szó fizikai értelmében, nem volt jó akkor az anyával való kapcsolatom, nyugodtan megtette volna, a papírja is volt. És nem ilyen volt. Úgy, azt mondom, hogy ha hálás vagyok ezért, ez nem egy megfelelő szó, de mindent de kéne tudni kiindulni. Az én kapcsolatom a lányommal, a lányom rokonságával olyan ideális. Én a lányom décsüleivel már a megelválásunk után ismerkedhettem meg. Nem, ez egy egészen különleges kapcsolat, és azt gondolom, hogy ennek több az előnye, mint a hátránya. És jöhetne még baba? Jöhetne még egy kis fiának? Hát, ha lenne neki anyja, akkor igen, egyelőre nincs nincs ilyen nő. A de, nincs, de nincs kizárólagosság, hogy ő a gyerekem, az összes nem. szeretetemet nekiadom, és nem. nincs több. Nem, ilyen, ilyen nincs. Olyan viszonzott szerelem nem volt, amiből az embernek gyereke lehetett volna. Uh -huh. Vagy egyébként, egyébként olyan tevékenységből, amit maga még nem is <gül> Igen, ezért is naivnak gondolom kérdés. Idő van. Igen, idő van, igen. <gül> hát ez tényleg. És annak ellenére, hogy szombat van, utána következik szombat. Utána következik Szabados Timi a feles, technika hírekkel. Nem is tudom, már a Világból és utána jövünk vissza Fialaj Jánosra. Nem így érezte, mert ugye a vendégünk egészen 11 óráig, és vészesen csökkent az idő, úgyhogy az elkövetkezendő 20 percben kellene beszélni az utazásról, mit szeretünk enni, hova megyünk, mit iszik, hogyha rossz kedvő, ha jó kedvő. Van valami elvárás, ezen mennek 9-től 11-ig, hova kell eljutni. Nem, csak ennyi minden még minden volt. Nem ezt nem hívnak 30 fog 30 Persze, hogy meg hívjuk Hova utazott utoljára? Utoljára Azt hiszem, akkor voltam utoljára külföldön, amikor eléggel nem ítélhető módon az utolsó pillanatban nem is lemondtam, hanem hirtelen rájöttem arra Akkor Prágában voltam, előtte sok helyen voltam Übizen voltam, Madeirán voltam, Dél-Portugáliában, Spanyolországban De csak Európa? Hát az elmúlt időben igen, Marokkóban talán két éve voltam, azt meg bejártam hogy bejártam észak is Bíl amerikát Afrikát, ugandájuk. És, és mennyi idő az, ami önt pihenteté, Mert a, még mielőtt elkezdődött a műsor, így hogy az egy háromnapos pihenés most jön, jól jönne, és azt mondta, hogy az nem. Tehát az Én alatt is nem is lehet le. pihenni. Én is arra most nincs módon, másrészt valószínűleg hát, tíz nap. Tehát tíz nap a minimum. Hát, ezek az egy hetek, ezek pont akkor fejeződnek be, amikor az ember elkezdeni. És ez aktív pihenés? Tehát egyrészt. Nem alvás? tudom, ez az aktív pihenés. Tehát amikor az ember kirándul jön, mert nem ez... fekszik és hever. Gyakorlatilag nekem akkor még a tíz napnál is több kéne, mert általában én nagyon lassan szoktam a klimatizálódni. És aztán, ugye elkezdek egyre távolabb menni. De ilyenkor sokat alszik? Az a legszörnyebb nyáron, amikor elkezdtem utazni, egyáltalán nem tudtam aludni, és aztán amikor hazajöttem a harmadik utazásomról, akkor ismét tudtam aludni. Most megint nem alszom olyan jól. Ez ez álmodom. Valószínűleg. Ez érdekes, mert pont az álomfejtésről, az álmokról beszéltünk a, az első egy órában, amikor nem volt itt. Vannak jelentős álmok? Vagy van olyan álom, aminek jelentőséget tulajdonít? Nyukul belőle, tudom. vagy felhasználja? Nem, nem. nem. Ráadásnál, hát ugye a pszichiátereim nem egyikével, vagy a legutóbbi valakivel, már együtt fogok meghalni, mert újabbat már nem választok. Folyt ilyen, és nem jutottam messzebbre. Akkor visszatérve étel, italok Főz. Hát nem jellemző, van konyha, de nem, nem vagyok egy nagy főzőcskőző. Te talán Max? Hát lecsó meg ilyenek, nem, nincsen, nem, nem. De fontos a hasa? Olyan nagyon nem, tulajdonképpen az is lenne rossz, hogyha az ember együtt élne valakivel, mert azért időnként megunom azt, hogy akkor a konzervet olyan helyre rakjuk, hogy utána tudom is én a... A NERC bundához ne legyen koszos <gül> Mert hogy akkor az ember ugye nem nézi Hanem rárakja a NERC bunda, és azt mondja, akár életben ráraktuk a NERC bundára A rakott és De akkor ilyenkor nem étterembe jár Amikor nincs kedve főzni Vagy, vagy nincs, nincs nő, aki főzzön Először is a legközelebbi étterem is Viszonylag messze van tőlem Uh, és nem mindig van az embernek oda kellett menni. Egyetlen egy ilyen hely volt, ahova így jártam, a kőbifét leszámítva, többé-kevésbé volt, az ugye fönt van a fogaskerek végállomásánál. Korábban a krónikás étterem volt olyan, amikor még a Lipóciában éltem, ahova minden este elmentem. Törzsztal... Nem adta lettem so, és soha nem jártam ilyen helyre a kaja miatt. A kőbifében szörnyen főznek szerintem, az emberekért jártottak, a klónikásban is szörnyen főztek. És nem hiányzik egy olyan kávézó vagy étterem akár mondjuk, mint az előző század elején, amikor a, az írók költők, újságírók találkoztak, és ott gomolygot gocigipüstben, vagy nem, akár megtárgyalták az élet dolgait. nem ugye a szemét nem. <síthat> Nem. Miért? Nem. A társaság nem hiányzik, vagy a kommunikáció azt úgyis mondtad, is hogy a hely hiányzik, nem hiányzik ilyen hely. Italok. Jó Az borok. Azért ez biztos. A jó borok. De ráadása, hogy én ebben ide szállított, főleg tokai asszut szoktam vinni, vagy malagát vagy amikor Madejrán voltam, akkor Madejrát hittem, az nagyon jó, de nálunk Madejrát nem lehet kapni, nem, In, inni, inni se olyan nagyon, nem, vagy inkább periódikus, a Jéger szoktam inni, ha iszom, de az se feltétlenül, tehát nem, nincsen ilyenféle függőségem. viszonylag jól bírom az italt, de ezzel se szoktam olyan nagyon élni. És azért nincs, aki főzzön a lakásban, mert nehezen ismerkedik, mert nincs olyan nő, mert magas az igényszint, mert már mások a mai nők? Nem tudom, ez így valószínűleg így egyszerre van, nem, nem tudnék jól válaszolni. Az utómi időben nem is találkozott olyannal, aki megfogta volna, vagy megfogta Találkoztam olyannal, aki megfogott. Csendői voltak is a kezén. Nem, nem, nem, még ez se. Tehát például őnek is eljutott ezt. Tehát az együttélés gondolata nem betűdött föl. Szerelmes a vállásom után, talán kétszer vagy háromszor voltam, és egyik se volt viszonzott, vagy ha viszonzott volt, az olyan rövid ideig tartott, hogy abból nem lett semmi sem. Általában én ilyenkor ilyen vezú módon szoktam létezni, nem, azt mondják, hogy nagyon nyomasztó. És egyikből sem lett, tehát szerintem cég nem jutottunk el. De keresik önt, vagy már a nők, vagy pedig ön keresi a, a szituációkat? Hát ezért nyilván, Há, mint olyan nő, olyan nő nem keresett engem, akit egyébként én kerestem volna. És én olyan nagyon keresek uh, embert ezügyben, tehát úgy, úgy ismerkedni nem járok, sajol saj. se. Valami egyszer csak történik. Hát ha történik, ha történik. Hát ez három szerelem a azt szintem jó szám. És ez, hat Ó, éve, ezek a, a, hét ez, ez a három szerelem ez együtt nem élt el a három hetet, azt hiszem. Hát de azért ez azért ezt jelenti, Hirtelen fellángolás és hirtelen kihunyás, mint a vezúban. Hát hirtelen a... kihunyás, az kevésbé, nem tudom, valahogy mindegyiknél azt mondtam harmadik napon, ami egyébként korábban mondjuk nem volt, hogy akkor most izé. Akkor ne, nem kell a barátjával már butort vásárolni, mert itt vagyok én, és ezt nem nagyon értették. Hát ne, mert azért, mert lehet, hogy már három nap után mondtanám. nem. de hát ez ugyanolyan, mint és a... Mert két év után, Hát nem egy hogy akkor azonnal, meg minden. Igen, ezt nem szoktak érteni mások. Filmekben szokott ilyen lenni, bár ott is úgy szokott lenni, amikor ezek nem bírják egymást az hogy elesnek, és egymásra esnek, és akkor nem tudják átmenetleg eldönteni, és akkor történt. sose este meg nővel, hogy pont, pont egy olyan nővel este volt. Hát De ezért kéne táncolni járni. A táncolás közben nem szoktak elesni, a filmekben is úgy hát szoktak nem, elesni. Tegnap a Mamutban egy szegény gyereket magával rántott az anya, amikor épp a lány, az nagyon szörnyű volt ott baromi nagyotestek. Na, hát én egy kicsit visszatérnék az utazásokhoz már csak azért is, mert uh... Mert említette, hogy... de itt a, a nők esetében ugye azzal kell mindig óvattal bánni, hogy az embernek mindig van, vagy azért ad, van közelében. Én speciális most monogám vagyok. Tehát korábban én egyáltalán nem voltam monogám. Na. De az elmúlt időben monogámmá váltam. De most gondolják el, hogy ugye ezt a visart elvileg mindenki hallgathatja, aki, aki, aki vagy az én közelemben van, volt, vagy lesz. Tehát az embernek óvattal kell ez ügyben lennie, hogy őszinte is legyen, és senkinek az érzéseit ne bántsa, meg is akkor tényleg őszinte legyen. Tehát az azt kérdezik, hogy van-e az embernek valaki, akkor erre pontosan mit mondjon, hogy akkor azt a szerelem és az együttműködésnek egy olyanfajta határra helyezze. De nem hogy... kérdeztünk ilyet. Ezt... De erről beszélgettünk, tehát nekem erről mindig az jut az eszembe, amikor egyszer meghívtam a Szilágyi Jánost az articsókába, és elhozta a feleségét és beszélgettünk úgy euh, az életéről, ahogy a könyvben van, és hát abban ő meglehetősen elengedett volt, és aztán oda engem, hogy így meg valamit, és akkor ott volt a Vidágy György is, és akkor mondta a szilágyi nekem, hogy nagyon jól érezte magát, és akkor mondta nekem feleség, hogy örülök János, hogy te jól érezted magad. De nem hiszem, hogy észrevette volna. Tehát erre, erre figyelni kell. Hogy mit mond az ember? Hogy, Lána, akkor mit, hogy, hogy, hogy, hogy igen, hát ugye... Az ember folyamatosan ezügyben kim van a placon, tehát ebben mindenféleképpen különbség van a nem a médiában élő emberek között, hogy az ember ezt úgy kell, hogy csinálja, hogy, hogy ebből így is állandóan érdekekes de hogy amikor hazamegy, akkor nem mondj, de ne bőröntöket lássad, és majd állapod. Mit akarták az hogy éjszaki? Éjszaki? említette, hogy Észak és Dél-Amerikát is bejárta, és ez engem nagyon izgat, hogy egyrészt szakmai út volt, -e, Nem, minden szakérde... szerelmi, csal... is nagy szerelmi csalódásaim voltak, és akkor mindig elutaztam, hát és so azt gondoltam, mire Ez a legjobb. Ez tényleg így van. és aztán nem úgy. És az utaz, ilyen utazásokon voltak kalandok? Csak hát az a... azok voltak. Csak azok? Nem, nem az ilyen érzelmi érzelm. is? én női kalandokra gondoltam. Nem voltak női kalandok. Egy perui lesz a Perúban nem voltam, Brazíliában latinlő. voltam. Nem. Brazíliában merre? Brazíliában, Száupalóban, Szabalé... Rioban. És a főváros megnézte? Na, de nem szoktak elmenni. Ott nem voltak rokonok. Mi rokonok? Jó, vannak rokonok. Sörmében voltak, Ez egy Argentinában. Kényámes ez egy kényelmes utazás ez kényel, hát ugye antiszemitizmus nem csak most van az országban a korábban is volt, csak ezek fogták magukat és elmentek innen, és akkor a hajó északról délre vitte őket, és akkor aki szerencsésebb volt északon, szállt ki a petjesebb meg, Délre. délen és Tudor ugye ez ugye az az izgalmas hogy nem csak a menekült zsidók mentek, hanem ugye mentek a háborús német, az bűnösön, is volt, de, de az én más mellett vannak a <laughs> náci rokonom a zsidó tehát Rosenberg az apukája, például azt hiszem, hogy abban a pillanatban, hogy 23-ban kiszállt a hajóból, mindjárt létrehozta a Vöröshegy hadseregnek a helyi egységét, amiért se kapott állampolgárságot. Elkezett, hogy a csegemarával titkos levelezés volt folytatott. Ott, ott helyben ezt cselekedte. És beszél portugálul? Vagy mi a angolul, de Szapalóban több rokonomban, vagy volt az idő amikor ott volt, mint Magyarországon egy ez és soha eljutott volt. eszébe, hogy ezt az egészet, ami itt van, minden egyébként szépségével együtt, de keserűségével is itt hagyja és kiköltözik bárhová a volt, Akkor volt, akkor 20 éves koromban, vagy 10 éves koromban, amikor még lehetett dissidálni, akkor ez sokat foglalkoztatott, aztán és később nem. nem. Miért miért nem? nem? Voltam New Yorkban, ott voltam egy, egy, egy kis terre autóvezetőt, de volt egy karambolom, és amiatt hazajöttem, de valószínűleg, ha nem lett volna, és valaki találta volna, hogy miért jöjjek vissza. De miért haza kell jönni? Magammal volt, azt hiszem, inkább bajom, így utólag visszagondolva, és az ember a saját magával való baját. Mindegy, hogy hova menekül. magával. Tehát nem akarnak inni. Ha olyan lenne, akkor, akkor élnék itt is, ott is, amott is, miközben azt gondolom, hogy itt maradnék, itt lenne a bázis, de a munkám se jön. Hát de lehetett volna azért úgy alakítani külföldi tudósítóként, hogy ez nem, ember jön nem megy. Én, De én nem vagyok nem. tudósító nem, nem. Egyébként egyszer elhangzott egy kérdés, ha én egyszer megöregszem, és valamiféle még lesz hozzá módom, és lesz rá igény, akkor valószínűleg hogy írni szeretnék. Könyvet? A, Miről? Én, én szép irodalmat írtam, uh -huh. és volt is, ami megjelent csak aztán a könnyebb ellenállás irányába egyrészt kipofáztam, pénzt is többet lehetett ezzel keresni. Meg hát ez egy macerás melló. De miért nem ír az életéről? Az biztos eladható lenne és mindenki ezt csinálja. Nem, mert, nem, mert én, én azt se csinálom, hogy egy jegyzeteimet kiadnám és azt se csinálom. Tehát amikor az, vannak olyanok is, akik ugye egyszer megjelenik valami és akkor ugye Ugyanazt nem? És ez mi? Hogy lesz? Tehát egyszer csak vége van a rádiózásnak? Ezt én nem tudom. Tehát ez, én, én saját magamat így nem szapaszolom, uh -huh. ahogy majd történni fog. És vágyott utcai leszel, ha még nem meghalok? Meghalok, tehát az, élet, az is benne, hogy nem emlékszem, hogy ebben az életkorában az apám, aki orvos volt, állandóan uh, röngede járt, hogy hol itt van neki rákja, hol ott van neki ott rákja, nem volt neki, de, de meghalni is lehet. Van egy film mostanában a mozékban az életnél nélkülem, ahol egy Lány meg tudja, hogy meghal, és összeírja, hogy a halál előtt még mi ez a tíz dolog, amit mindenképpen meg szeretne csinálni. Van ilyen dolog az ön életében, amit nem tett meg, de ki meg kellene? Nyilvánvaló, hogy az embernek elszámolása egyedül emberekkel van. Ugye az anyámmal való dolgomat, én azt gondolom, hogy már nem tudom alapvetően megváltoztatni, tehát ha volna még rá időm, írnék egy levelet, de nem hiszem, hogy bármit változtatni lehet. A lányom anyjával kapcsolatban az egy fura viszony, ott jelenleg nem olyan a kapcsolat, hogy bármit tehetnék. aki felé igaz igazi elszámolása vagyok a lányom, vele én azt gondolom, hogy az a fajta kötelező elkismeret furdalás van velem, ami mindenkivel van, de egyébként azt gondolom, hogy azt cselekedtem eddig, amit leginkább cselekedni kellett. Nincs olyan dolog, amit így, így, így pluszban még elintéznek. Emlékszem arra, amikor én elutaztam a nagy szerelmi válságomban Dél-Afrikába, és van ismeretlenokból, ami hosszú lenne elmesélni, Finnország felé kellett indulnom, és a repülőgépen szóltam a stewardesnek, hogy én úgy emlékszem, hogy bekapcsolva hagytam a tűzhelyet, hogyha felhívnák a rokonomat, és szólnának neki, hogy azt el kéne, meg kéne nézni. És ezt 25-ször elmondtam neki, és amikor hazajöttem, akkor egész véletlen ettől megkérdeztem, hogy felhívta-e a t nem hívta fel. De hát szemben nem volt bekapcsolva nem, ezek Nem, de még egyszer, tehát ezek a dolgokkal is így vagyok, hogy amit nem intéztem el az életemben, de nem feltétlenül elintézés, amit önmagával szemben nem tett meg. Vagy ami kimarad. Ne, nem lehet időtudattal élni. Tehát ez olyan dolog, mint ha az embernek azt mondanak, hogy még 10 perc van, de 12 perc a, a főtolajások, akkor mit csinálnak, a láttolajást teszik? Szerintem szóval ez nem működik. De azért vannak pillanatok az ember életében, akkor láttolajást teszik. Meg azért vannak de az, de, lá, de igen? Nem, nem azt akar. Tehát ha főtolajást akar ennek a láttolajás, az kevés, akkor az nem jó. És 10 perce van? És 10 perce van. De hát ettől függetlenül én azt gondolom, hogy van olyan pillanat, amikor az emberbe uh, egyszerűen előbukkan, hogy mennyi minden nem csináltam. Nem ez csináltam foly... elég őrültséget, nem csináltam elég kalandot. De ez nem, nem kellenek nem? Ilyen, ilyen dolgok, tehát ez, ez ettől függetlenül is van az emberben, és én... Én a saját rádióm is olyanban folyamatosan erre veszem rá az embereket, nem, és nem abból az idő tudatta, hogy 10 percük van, hanem a normális életükben is ezzel szembe kell nézniük. És ön is szembenéz? Folyamatosan. Mert akkor, amikor meghaltott 60-ban, vagy gyöngyösen, az a család, ahol ugye a férfi félre járt, és a nő. Bekapta a csövet meg a gyerekeket, Lelőtték azon a reggelen azt mondtam a hallgatóimnak, hogy mindenki abban, az élet, abban a tudatban menjen el félre kufircolni, hogy mire haza mindenki halott lesz. Csak valaki betelefonált, nem mondom pontosan, hogy mit pontosan, azt mondta, éppen most fordultam vissza. Ó, de jó. Ezzel a tudattal élek és ezzel a tudattal csinálom a dolgaimat, miközben nyilván vagy én is csinálok olyasmit. Ez, ez, ez folyamatosan az ember tehát akkor lehet azt mondani, hogy semmi nem marad ki, ugye igazán. Mindenki marad. Dehogy nem, ebből nem ez következik. Ebből azt következik, hogy most ha hirtelen futnik. A, a, a lányommal például úgy viselkedem, ahogy, ahogy viselkednék másokkal is, de nem lehet. Tehát ez egy nagyon jó válasz, amit most mondom, hogy nem az idő adja, hanem a lehetőség adja. Gondoljál, hogy van 10 percem, és azt mondom, hogy Amerikában szeretnék menni, és azt mondják, hogy Amerikában 10 perc, alatt nem lehet elmenni. Nem, ez nem működik. Itt, itt tartunk, ez Igen. volt, jönnek a hírek, meg a zene. Köszönjük hát Te szépen. Nagyon Jó volt. Legyen jó kedvű. Én nem vagyok rossz kedvű. Nem, nem, nem, tényleg nem, nem rossz most, kedvű. Nem most, nem, nem, nem is mostanra gondoltam, csak úgy. Mit kívánjunk? Azt meg szoktuk kérdezni mindig a vendégünktől. Mit kívánjunk így utra valónak? Nem mm, Ne, de, de legyen. Nem, de nem hiszük, azt viszont az nincs. ember nem mondja ki. Jó, akkor kívánjuk, akkor, ezt ezt a kívánjuk, nem... A kívánjuk aki nem mondhatott. ez is egy nagyon érdekes dolog, mert ahányszor találtam pénzt, akkor mindig kívánhattam valamit. És akkor mindig kívántam valamit. És amióta a lányomban, én mindig a lányomra gondolom, az van bennem után az a szó, amit maga nem ismer. Igen. És az, hogy már megint én jutott, én nem vagyok egy önzetlen fiú, sőt, azt hiszem, alapvetően önző vagyok. Sőt, nagyon önző, de ez egy nagy, és nem hazudok. Tehát most ráraknálnak, hogy nem tudom, hogy hívják ezt a gépet, ami ugye kimutatja a hazugságot. Ha ráraknálnak, akkor kimutatna, hogy nem hazudok. Amióta a lányom van és pénzt találok, a magam kívánságai 100 esetből 99-szer a második, és mindig először az jut az összeemből, hogy a lányom. Hogy nem tudom, egész, nem tudom, ilyesmi. Jó. Akkor neki kíván ön... Önnek pedig kívánjuk, aki nem mondható, igen. Én. Jó, köszönöm. Minden jót kívánok. Semmi van, semmi van. Már is rendben jött, hogy eljött.